Wir lösen sie, glaub mir, nur. Die fünf Freunde staunten nicht schlecht, als sie bei ihrem morgendlichen Einkauf von Brötchen am ersten Tag ihrer Ferien eine fremde Reiterin durchs Dorf galoppieren sahen. Achtung, George! Hey, was soll das? Sag mal witz, uns über den Haufen rennen. Die Reiterin, die, die steht ja auf ihrem Pferd. Und das im vollen Galopp. Los, Leute, hinterher. Ich muss unbedingt wissen, wer das ist. Wartet. Und was ist mit unserem Frühstück? Klingelnd rasten die Freunde hinter dem jungen Mädchen auf dem Pferd her. Die sah sich um, winkte ihnen lachend zu und deutete in Richtung der Gemeindewiese hinter dem Dorf. Als die Kinder dort ankamen, erwartete das Mädchen sie bereits, während ihr Pferd friedlich neben ihr graste. Doch sie war bei Weitem nicht allein. Seht euch das an, das ist ja ein Zirkus. Oh, toll. Das ich ja gar nicht. <lacht> Hallo alle miteinander. Hallo. Hallo. Hi, <lacht> wer bist du denn? Du reitest ja wie einer der drei Musketiere. <lacht> ich bin Sandy, ich arbeite mit den Pferden. Und der Musketier, das ist Aramis, mein Liebling. <lacht> Bist du mein hübscher Freund? Das ist mein Hund Timmy. Also, ich bin George und das hier sind meine Freunde Julian, Dick und Hi. Anne. Hi Sandy. Nett, euch kennenzulernen. Ihr wohnt wohl hier im Dorf. Wir gehen auf ein Internat, aber in den Ferien sind wir immer hier. Ich habe noch nie jemanden so reiten sehen. Also wirklich. Tja, das gehört zu meinem Job. Und in dem bin ich ziemlich gut. George, äh, du kannst doch nicht viel älter sein als wir, oder? Ja, eben. Der Zirkus kann doch unmöglich Kinder anheuern, oder? Ich bin doch schon alt genug. Und mein Vater ist der Direktor. Ja. Ach so. Dann bist du wohl im Zirkus aufgewachsen. Mehr oder weniger. Unser Winterquartier haben wir in Cornwall. Dort bin ich eigentlich aufgewachsen. Ja. In den Schulferien bin ich immer mitgereist und habe mich um die Pferde gekümmert. Du hast wohl sehr früh reiten gelernt, was? <lacht> Vater schwört, dass ich reiten konnte, bevor ich laufen gelernt habe. <lacht> und jetzt? Willst du Zirkusreiterin werden? Das bin ich schon! Dieses Jahr darf ich zum ersten Mal mit Wild Bill eine Nummer präsentieren. Wenn auch nur in den Ferien. Aber in zwei Jahren bin ich mit der Schule fertig, dann werde ich Vollzeitartistin. Wow. Du bist also die Pferdenummer im Ring, ja? Und was hat euer Zirkus sonst noch so zu bieten? Kommt mit, ich zeig's euch! <lacht> oh, klasse! <lacht> Gibt's auch eine Trapeznummer? Na klar, die fliegen in Santorinis. Aha. Kommt mit, ich es euch! Na klar! Bin ja so gespannt. Sag mal, darf Timmy mitkommen? <lacht> Sicher. Ein Team mehr oder weniger fällt hier nicht auf. Ja. Ah, also das hier sind also die Trapezartisten, ja? Ja, die haben jetzt ihre Trainingsstunde. Mhm. Sobald das Netz fest ist, fangen sie mit ihrer Nummer an. Hey, Onkel Matteo! Ciao, Bambina. Wen hast du uns denn da mitgebracht? Das hier sind meine neuen Freunde. Ich habe ihnen gerade alles gezeigt, was wir so zu bieten haben. Habt die Werbetrommel gerührt, verstehst du? Oh, sicher. Sie werden hoffentlich den Leuten im Dorf begeistert erzählen, was sie hier zu sehen bekommen, nicht wahr, Kinder? Na, darauf können sie sich aber verlassen. Ja. Und sie schwingen sich wirklich mit diesem winzigen Trapez da oben durch die Luft? Mhm. <lacht> so winzig ist das Trapez nicht. Es sieht nur von hier unten so aus. Nanu, Besuch so früh am Morgen? Morgen, Vater. Das sind meine neuen Freunde. Ich habe sie vorhin getroffen. Freut mich. Guten <lacht> Tag. <lacht> Guten Morgen. Ich bin Albert Barton. Fürchte, ich habe schlechte Nachrichten, Matteo. Jeff ist heute Nacht mit dem Motorrad verunglückt. Wir haben ihn ins Krankenhaus gebracht. <lacht> Madonna, wie schlimm ist es? Er hat sich nur das Bein gebrochen. Aber für die nächsten vier Wochen fällt er aus. Oh nein. Oh, so eine Mist. Jetzt müssen wir jemand anderen finden, der uns mit der Ausrüstung hilft. Kekosa. Wo kriegen wir so schnell Ersatz her? Ähm, könnten wir nicht vielleicht? Was, ihr? Ja, wir sind ziemlich kräftig. Wenn wir ihnen mit der Ausrüstung helfen, dürfen wir dann heute Abend vielleicht die Vorstellung sehen? Mhm. Oh ja, bitte. Ich würde das Handy gern mit der Pferdepflege helfen. Ja, ich weiß nicht recht. Ihr seid noch recht jung. Zu jung, um euch als Aushilfen einzustellen. Ja, das wollen wir ja auch nicht. Und wir wollen auch kein Geld. Also Nein. nur die Gelegenheit, mal hinter die Kulissen zu gucken und die ein oder andere Vorstellung zu sehen. Ja. Oh, lass sie doch helfen, Pops. Wir brauchen wirklich Hilfe mit der Ausrüstung, Alberto. Und solange wir keinen Einsatz für Jeff haben, sollen wir die Jungen recht sein. Ja, also meinetwegen. Für ein oder zwei Tage. Und nur, wenn eure Eltern einverstanden sind. Rufe sie gleich an. Wie ist die Nummer? 6814. Also Mutter ist bestimmt einverstanden. Also, ich telefoniere mit euren Eltern. Die Jungen helfen eben dabei, das Netz hochzuziehen, Sandy. Du kannst mit den Mädchen schon mal besprechen, welche Jobs sie übernehmen sollen. In einer halben Stunde kommt ihr dann zum Frühstück in den Direktionswagen. Einverstanden? Frühstück? Hey, einverstanden. <lacht> <Ja>. <lacht> also dann, bis nachher. Nachdem Julian und Dick an der Ausrüstung der Trapeztruppe eingewiesen worden waren, sahen sich die Mädchen die Tiere an. Der Affe Reggie schloss sofort Freundschaft mit George, zum Verdruss von Timmy. Em dagegen begeisterte sich besonders für die Pferde. Bald saßen die Kinder mit Mr. Barton und Sandy im Direktionswagen des Zirkus Barton. Tante Fendi hatte gerade telefonisch ihr Einverständnis für den Einsatz der Freunde im Zirkus gegeben. Nun aßen sie vergnügt ihr Frühstück. Ja klar. <lacht> Sag mal, du Sandy, du trägst eine schöne Kette. Mhm. Sie ist ein Geschenk von meiner Mutter. Mhm. Hat sie mal auf einem Trödelmarkt erstanden. Genauso wie das Bild da hinten an der Wand. Das ist ein wunderbares Bild, finde ich. So romantisch. Die Insel darauf erinnert sie an Capri, sagt sie. Das ist eine Insel in Italien. Ihre Familie stammt von dort. Sie ist eine Santorini mhm. und hat mit ihren Geschwistern am Trapez gearbeitet. Ihr habt Onkel Matteo und die anderen ja vorhin kennengelernt. Ja. Naja, meine Frau ist vor drei Jahren verunglückt. Seitdem kann sie nicht mehr am Trapez arbeiten. Das ist ja schrecklich. Ja, aber das Leben geht weiter. Hm. Mutter arbeitet jetzt als Lehrerin in Pensanz. In zwei Wochen wird sie zu uns kommen. Im Moment ist sie auf einer Klassenreise. Mhm. Mhm. Herein. Guten Tag. Ich wollte fragen, ob ich mich auf dem Gelände mal umsehen dürfte. Das Publikum darf erst nachmittags auf das Gelände. Ich bin kein Besucher, ich bin... Oh, was für ein schönes Gemälde. Ulkig, dass Sie das sagen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Meine Mutter liebt das Bild sehr. Ist es zu verkaufen? Ich würde Ihnen einen guten Preis dafür bieten. Nein, es ist nicht zu verkaufen. Außerdem wollten Sie mir gerade sagen, was Sie eigentlich hier wollen. Ich bin... Ein Scout. Äh, ein, ein, was? Ein Scout ist ein Kundschafter. Genau. Und ich bin ein Talentscout. Ich suche neue Talente im Auftrag des Zirkus Barrys, dem größten Zirkus an der Südküste. Wie bitte? Sie wollen... Sie wollen doch wohl nicht meine Leute abwerben? Für einen so großen Betrieb wie Barry's. Ich will nur mal sehen, wie gut Ihre Leute sind. Wahrscheinlich ist sowieso niemand von Interesse dabei. Ja. Aber wenn Sie Angst haben, dass ich Ihren Leuten ein besseres Angebot mache als Sie, dann kann ich Ihre Artisten natürlich auch in der Vorstellung bewundern und Sie dann nach und nach persönlich ansprechen. Ich habe überhaupt keine Angst. Ich bezahle meine Leute sehr fair. Und wenn Sie mit ihnen sprechen, dann werden Sie das sicher selbst herausfinden. Ich darf mich also umsehen? Meinetwegen. Am besten fangen Sie gleich damit an. Ich werde Sie auf Ihrem Rundgang begleiten. Warten Sie bitte kurz draußen auf mich. <lacht> du willst mich im Auge behalten, wie? Na, mir soll's recht sein. Und falls Sie sich das mit dem Bild anders überlegen... Das werden wir nicht. Schon gut, schon gut. Wiedersehen. Na, das war ja eine seltsame Person. Ist sowas üblich im Zirkus? Das gibt's schon mal, aber selten bei so kleinen Betrieben wie unserem. Na wie dem auch sei. Ich werde die Dame besser begleiten. Und für euch wird's Zeit, mit der Arbeit anzufangen. Na ja, klar, lasst uns anfangen, einen echten Zirkus zu arbeiten. Freunde stürzten sich mit Feuereifer in die Arbeit. Julian und Dick lernten schnell, das Netz für die Trapeztruppe auf- und abzubauen. Der Zeitplan für die Proben in der Manege war sehr eng. Kaum hatte Matteo den Befehl zum Abbau gegeben, kamen schon Wild Bill und Sandy, die ihre Pferdenummer einstudieren wollten. Diese waren noch nicht ganz fertig, als Monica und George mit dem Affen Reggie hereinkamen. Gut so, Sandy! Und jetzt konzentriere dich. Ich lasse Porters dicht hinter Aramis herlaufen. Du machst einen Salto rückwärts von Aramis zu Porters, klar? Tja. Alles klar, ich bin soweit. Na los, Portas, du Faulpelz. Tja. Sie tun noch dem Pferd nicht weh mit der Peitsche. Wie bitte? Mit dieser Peitsche? Natürlich nicht. Ich berühre die Tiere damit gar nicht. ist nur so, dass der Knall sie ein bisschen auf Trab bringt, wenn sie in den Schritt fallen. Okay, Sandy, Portos ist jetzt hinter dir. Und? Alle, hopp! Geschafft! <lacht> Brav, Portos, gut gemacht, mein Junge. Aha, Brav, toll, toll, Sandy! Ja. Oh, oh. Was ist denn hier los? <lacht> Wer sind Sie? Man nennt mich Giggles. Ich probiere mit Monika und Reggie eine komische Nummer. Aber Sie sind ja eine Frau. Ja. Und? Ähm. Ja, und der Affe da? Der Hut. Wenn Reggie drauf hat, macht er ja einen Ton. Das ist ja lustig. Ja, genau. Wir proben gleich, wie Giggle und Reggie sich gegenseitig durch die Manege jagen. So, Monika. Wir sind jetzt fertig. Ihr habt die Manege für euch. Nanu, Reggie so anhänglich heute? George, Anne und ich sind auf der Wiese mit den Pferden. Komm doch auch, wenn du hier fertig bist. Gern, bis später, Sandy. Bis später. Also, Gigel, du kommst dann vom Eingang hier in die Manege -Gestück. Die Freunde genossen ihren Tag beim Zirkus und mochten sich am Abend kaum trennen. Besonders stolz waren sie, als Tante Fanny und Onkel Quentin zur Abendvorstellung kamen und sie ihnen ihre neuen Freunde vorstellen konnten. Am nächsten Morgen waren sie schon früh wieder zurück und klopften an die Tür des Direktionswagens. Ja, bitte. Guten Morgen, Sandy. Was ist denn hier los? Ich habe meinen Anhänger verloren. Oh. Einen Anhänger, den dir deine Mutter geschenkt hat? Ja, genau. Ich weiß, dass ich ihn gestern noch hatte. Wo kann er bloß geblieben sein. Mach dich nicht verrückt. Er wird schon wieder auftauchen. Ähm, sollen wir dir suchen helfen? Ich glaube, ich habe schon alles auf den Kopf gestellt. Julian, Dick! Gut, dass ihr da seid. Wir brauchen euch, um das Netz aufzuspannen. Subito, ragazzi! Ja, wir kommen! <lacht> Tja, wir müssen jetzt los. Ja. Also bis später. Viel Glück. Ich, ich wünschte, ich wüsste, wo ich den Anhänger gelassen habe. Hallo? Ja? Ist jemand zu Hause? Miss Thorpe, nicht wahr? Haben Sie schon jemanden abgeworben? Warum denn gleich so unfreundlich? Nein, ich habe bis jetzt noch mit niemandem gesprochen. Äh, ist dein Vater da? Nein, warum? Ach, ich... Ich wollte ihn nur noch einmal wegen des Bildes fragen. Die Mühe können Sie sich sparen. Das Bild ist nicht zu verkaufen. Aha. Nun, wir werden sehen. Übrigens, die Clownsnummer mit dem Affen ist ziemlich gut. Sandy, bist du fertig? Bill, mein Anhänger ist weg. Hast du ihn gesehen? Nein, wieso? Ist er dir geklaut worden? Wer redet denn von geklaut? Sandy hat ihn nur verlegt. Verlegt? Vielleicht hat ja Onkel Franco ihn an sich genommen. Der braucht doch immer Geld. Was soll denn das heißen, Bill? Das ist eine gemeine Verdächtigung. Entschuldige, Sandy, war nicht so gemeint. Also jetzt kommen, wir wollen anfangen, die Pferde zu striegeln und schon mal zu bewegen. Die Santorinis haben jetzt die Manege für eine Stunde und dann sind wir dran. Ich gehe dann jetzt mal zu der Dame mit dem Affen. Also ich komme mit, ich muss auch dorthin. George begleitete Miss Thorpe zum Affenwagen, während sie noch über Sandys Kette nachdachte. Doch Monika war nicht dort. Als Miss Thorpe ankündigte, sie wolle sich, solange Monika nicht da war, in der Manege umsehen, fühlte sich George plötzlich unbehaglich. Natürlich wollte die Agentin mit verschiedenen Künstlern reden, doch George konnte sich nicht gegen ein seltsames Gefühl in der Magengegend wehren. Und auch Timmy schien es so zu gehen, denn er knurrte leise. So erbot sich George, Miss Thorpe in die Manege zu begleiten, was diese nicht gut ablehnen konnte. George, du musst <lacht> unbedingt dafür sorgen, dass Timmy die Artisten nicht durch Gebell ablenkt. Äh, ja, okay. Ähm, so, Timmy, äh, leg dich mal hin, ja? Und sei ganz still. So ist fein. Braver Junge. Okay, Silvia. Jetzt den Salto zurück ans Trapez. Und los! Yep. Oh, das ist das dritte Mal heute. Oh, ja. oh. Guten Morgen. Ich arbeite als Talentscout für Barrys, den größten Zirkus an der Küste. Und ich möchte mir Ihre Nummer ansehen. Talentsucherin? Wollen Sie uns etwa abwerben? Mitten im Training? Möglicherweise. Wie wäre es, Silvia, wären Sie daran interessiert, mehr zu verdienen und in einem größeren Zirkus zu arbeiten? Vielleicht schon bald? Huh? Schon bald? Die Saison hat gerade erst begonnen. Na und? Wir alle müssen unseren Kontrakt für diese Saison auf jeden Fall erfüllen. Was sollten Sie eigentlich wissen, wenn Sie für Zirkusagenturen arbeiten. Ha? Hey, was soll das? Das hier ist unsere Trainingszeit und kein Kaffeekränzchen. Sie, Sie, si, recht hast du. Und ich brauche das Training heute. Wenn Sie etwas von uns wollen, Miss Torb, dann kommen Sie nach dem Training in unseren Wohnwagen. Okay, bis später. Was war hier los? Diese komische Tante da will uns abwerben. <lacht> Die hat wohl keine Ahnung von Kontrakten, was? <lacht> Übrigens, George, hat Sandy ihren Anhänger gefunden? Julian sagte, sie hätte ihn verloren. Also, ich glaube es jetzt nicht. Ha, hat wahrscheinlich ihr toller Trainer Wild Bill mitgehen lassen. Was? Also, wie kommen Sie denn da drauf? Dem traue ich alles zu. Hey, ihr da unten! Ich habe meine Zeit nicht gestohlen! <lacht> sie, sí, wir kommen, Matteo! Allora, wir müssen wieder. Ich bin sofort oben! Julian, du und Dick, ihr könnt die hintere rechte Ecke bitte nochmal nachspannen. Okay. In Ordnung, Franco. Die Santorinis und Wild Bill können sich wirklich nicht ausstehen, oder? Ja, das scheint so. Hm. Aber glaubt ihr wirklich, der Anhänger wurde geklaut? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, die Kette ist hübsch, aber sie sah nicht besonders wertvoll aus, oder? Na, hoffentlich hast du recht und sie taucht bald wieder auf. Also, Jungs, ich muss jetzt mal Monika suchen, ja? Hier ist sie ja anscheinend nicht. Also, dann bis später, ne? Bis nachher. Bis dann, George. Während George zum Affenkäfig ging, hörte sie die Worte Kette und Anhänger mehrfach von Artisten, die vorbeischlenderten. Anscheinend verbreitete sich das Gerücht über den verlorenen Anhänger wie ein Lauffeuer. Hallo George! Hallo! Ich habe schon von Weitem gemerkt, dass ihr kommt. Reggie scheint Timmy noch immer nicht besonders zu mögen. Ja, und umgekehrt. Timmy ist eifersüchtig darauf, dass ich mit Reggie so gut klarkomme. Hör ja, mal, George. Ich muss dir was sagen. Ja. Und ich möchte nicht, dass du es missverstehst. Okay. Habe ich etwas falsch gemacht? Nein, gar nicht. Es ist nur so, dass Gerüchte im Umlauf sind, dass Sandy ihre Kette vermisst. Aha. Ja, und es gibt Leute, die sich darüber wundern, dass die Kette verschwunden ist, nachdem ihr vier hier aufgetaucht seid. Was? Ja, ich glaube das natürlich nicht. Ich will nur, dass du von den Gerüchten weißt, okay? Wenn man gewarnt ist, dann kann man sich gegen falsche Anschuldigungen zur Wehr setzen. Findest du nicht? Ähm, ja. Äh, ich meine, ja, danke für die Warnung, aber. Wahrscheinlich in klärt sich alles auf, wenn sich die Kette wieder anfindet. Aber Zirkusleute sind oft misstrauisch gegenüber Dörflern, wie wir euch nennen. Mhm. Hey Monika. Ich würde auf den Familienschmuck aufpassen, wenn Dörfler in der Nähe sind. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Jane. Kann nicht drauf eingehen, George. Mach doch jetzt bitte den Käfig sauber und dann gehen wir rüber zu Giggel, okay? Alles klar. Na komm, du alte Heulboje. Wir probieren jetzt mal ein paar Sachen, während sich George um dein Heim kümmert. Da Sandy ja in der Kette und schon heißt es, wir haben sie geklaut. Das ist einfach unglaublich. Komm vom Käfig weg, Timmy. Da muss ich jetzt sauber machen. Hör auf, im Mist rumzuwirren. Was soll denn das? Sag mal, hab ich dir nicht gesagt? Was? Das, das gibt es doch nicht. Das ist ja Sandys Kette. Sag mal, wie um alles in der Welt kommt die hierher? Sandy und Bill trainieren jetzt ihre Nummer. Und Sandy fragt, ob wir heute Nachmittag alle zusammen ins Dorf gehen und ein Eis essen wollen. Meinetwegen. George, hey, was ist mit dir los? Äh, was? Oh, ich, äh, äh, ich, hier, sieh mal, guck mal. Sandys Kette. Wo hast du die denn her? Sie lag in Reggies Käfig. Im Affenkäfig? Ja, genau. Was meinst du, wie die da hingekommen ist? Keine Ahnung. Oh, Moment mal. Du glaubst doch nicht, dass Monika... Kann ich mir nicht vorstellen, dass Monika etwas damit zu tun hat. Gerade hat sie mich noch gewarnt, dass einige Leute glauben, wir hätten die Kette geklaut. Wir? Wieso das denn? Überleg doch mal. Wir tauchen hier auf und kurz darauf verschwindet eine Kette. Aber jetzt ist die Kette ja wieder da, nicht? Du gibst dieses Handy einfach zurück und alles ist wieder in Butter. So einfach ist die Sache vielleicht nicht. Wieso? Wenn ich jetzt mit der Kette ankomme, dann heißt es doch sofort, ich hätte sie geklaut und dann kalte Füße bekommen, als man mich verdächtigt hat. Glaubst du wirklich? Könnte jedenfalls sein. Außerdem wissen wir dann nicht, wer die Kette wirklich geklaut hat. Und was sollen wir deiner Meinung nach jetzt tun? Also, wir behalten die Kette erstmal. Heute Abend zeigen wir sie den Jungs und fragen sie, was sie dazu meinen. Gute Idee. Na, George, bist du fertig mit dem Käfig? Gleich, Monika! Lange grübelten die fünf Freunde im Felsenhaus darüber nach, was zu tun sei. Sollten sie sich an Direktor Barton persönlich wenden? Doch welche Beweise hatten sie? Und sollten sie jemanden beschuldigen, solange sie sich ihres Verdachtes nicht sicher waren? Schließlich einigten sie sich darauf, Monika vorläufig zu beobachten. Am nächsten Tag versuchten alle, sich unauffällig in Monikas Nähe aufzuhalten. Doch die verhielt sich völlig unbefangen und unverdächtig. Erst als die Abendvorstellung lief und die Kinder am Maneseneingang standen, kam Dick plötzlich die Erleuchtung. Oh, oh der Affe jagt mich durch die Manege. Hey! Du Taube nicht. Jetzt jage ich dich. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Langfinger. Hey, George, hast du das Sandy. gesehen? Der Affe ist ein Langfinger. Ich wette, der hat auch Sandys Kette geklaut und sie danach in seinem Käfig versteckt. Hatte er denn dazu Gelegenheit? Warte mal. Ja, na klar, gleich am ersten Tag. Mhm. Als Sandy und Bill mit der Pferdenummer fertig waren... Da kamen wir mit Reggie herein und der hat sich gleich aufs Handy gestürzt und mit dir rumgeschmust, also... Aha, also der Affe war's. Ja, jetzt können wir es allen erzählen. Jetzt, meine hochverehrten Damen und Herren, unsere Pferdenummer. Wild Bill und seine herrlichen Rappen, die drei Musketiere Athos, Porthos und Aramis. Auf dem Rücken dieser Tiere wird unsere Pferdeballerina Sandrina atemberaubende Kunststücke vorführen. Ja, toll, ja, toll. Wow. Super! Du, George, sieh mal. Reggie hat sich eine der glänzenden Wasserschüsseln für die Pferde genommen. Jetzt will Monika sie ihm wegnehmen. Der ist wirklich ein unverbesserlicher Dieb. Ich glaube, ihn reizt alles, was irgendwie glitzert und glänzt. Ja. Reggie, gib das her! Haltet ihn auf! Hier geblieben, Reggie. In der Manege hast du jetzt nichts zu suchen. Aua! Er hat mich auf den Kopf gehauen. <lacht> er raus in die Manege! Reggie! wirst du wohl verschwinden? <lacht> oh, oh, oh. Nein! Nein! Das Weg, Kinder. Was ist Blöds? Sandy ist verletzt. Die ist vom Pferd gestürzt. Sanitäter! Los! Die Akrobatentruppe muss sofort rein! Tintin! Wang Li! Macht schnell! Das Orchester soll Musik machen! Meine Damen und Herren! Hier ist uns... Ein Missgeschick passiert. Keine Angst, unsere Ballerina wird sofort versorgt. Es gibt keinen Grund zur Panik. Kurzzeitig herrschte am Manegeneingang ein ziemliches Durcheinander. Die verletzte Sandy wurde hinausgetragen und Wild Bill folgte fluchend den durchgegangenen Pferden. Das Publikum raumte aufgeregt. Doch schon nach wenigen Minuten hatte das Publikum den Zwischenfall vergessen und ließ sich von den chinesischen Akrobaten unterhalten. Die Freunde folgten Sandy und dem Sanitäter. Wie sich herausstellte, hatte sie sich den Fuß verstaucht und sich bei dem Fall blaue Flecken zugezogen. Die Kinder begleiteten sie zu ihrem Wagen. Ouch. Oh Mann, das tut weh. Ach, ganz langsam, Sandy. Wir haben ja Zeit. Es ist nicht mehr weit, Sandy. Siehst du, hier ist schon euer Direktionswagen. Hä? Seht mal, die Tür vom Wagen steht offen. Ist sie sonst nicht immer verschlossen? Natürlich. Cool. Schließlich ist die Kasse da drin. Komisch. Kein Licht an und die Tür sperrangelweit offen. Wartet mal, das muss ich mir genauer ansehen. Ja, komm, wir helfen dir. Äh, neben dir ist der Lichtschalter. Knips ihn an! Äh, äh, Was ist denn alles in der äh, Welt? Sieht so aus, als wäre hier jemand eingebrochen. Der Glastisch ist dabei zu Bruch gegangen. Timmy, komm weg da! Du schneidest dir ja die Pfoten auf! Oh, die Kasse! Bestimmt hat jemand die Kasse mitgehen lassen! Und? Der Schrank ist aber verschlossen. Die Kasse ist ja noch da Die Kasse ist noch da? Warum sollte dann jemand hier eingebrochen sein? Kannst du sagen, ob sonst irgendwas fehlt? Ja Das Bild ist weg. Was? <lacht> Sag kann nicht. Ich kann's kaum fassen. Die Kasse mit den Gagen ist noch da. Aber das relativ wertlose Bild ist weg. Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Was willst du jetzt tun? Doch nicht etwa die Polizei rufen. Lieber nicht. Zirkusleute okay. mögen keine Polizei. Ich will das nicht, nur mein Vater entscheiden. Okay. Lasst uns warten, bis die Vorstellung vorbei mhm. ist. Ja. Bis dahin prüfe ich, ob sonst noch etwas fehlt. Klar, okay. okay. sein ist, ist dein, dein Dagen. Dagen, ja. okay. Sandy überprüfte den Direktionswagen und stellte fest, dass außer dem Ölgemälde tatsächlich nichts gestohlen worden war. Nach dem Ende der Abendvorstellung benachrichtigte sie ihren Vater, der ebenso ratlos war, die Polizei jedoch vorläufig nicht einschalten wollte. Nachdenklich fuhren die von Freunde ins Felsenhaus zurück. Als sie am nächsten Tag zum Zirkus zurückkehrten, bemerkten sie, dass einige Leute ihnen seltsame Blicke zuwarfen und sich sehr reserviert benahmen. Guten Morgen, Jane dass ihr euch überhaupt noch hier, hier traut. Aber oh, wir sind doch nicht... Oh, ich glaube, ich verstehe. Guten Morgen. Guten Morgen, Morgen Monika. Sag mal, was ist denn mit den Leuten los? Könnt ihr euch das nicht denken? Was denn? Erst die Kette, jetzt der Einbruch und alles, nachdem ihr hier aufgetaucht seid. Aber Die Leute sind misstrauisch. Als wenn wir die Einzigen wären, die... die <lacht> Guten Morgen, alle zusammen. Hallo. Glaubst du jetzt etwa auch, dass wir mit dem Einbruch etwas zu tun haben? Natürlich nicht. Der ist ja während der Vorstellung passiert. Und ich habe euch die ganze Zeit am Manegeeingang stehen sehen. Mhm. Na, wenigstens eine, die uns glaubt. Mhm. Habt ihr schon eine Idee, wer es sonst gewesen sein könnte? Wahrscheinlich derselbe, der Sandys Anhänger geklaut hat. Aber der Anhänger ist doch... Eine ganz andere Geschichte. Wer Schmuck klaut, der interessiert sich doch nicht auch für Gemälde, oder? Also... Man weiß nie. Ich muss jetzt ins Dorf zum Einkaufen. Bis später. Ja, ja tschüss. Ja, bis später. Ich habe Zeit. Ich bin ja heute invalide. Der Sanitäter sagt, ich darf drei Tage nicht in die Manege. Die ganze drei Tage? Mhm. Ja. Und Proben auch nicht. Ganz schön blöde. Ja. Jetzt muss Wild Bill seine Dressurnummer zeigen. Das mögen die Pferde gar nicht. Ja. Wieso? Was ist denn mit Wild Bill? Sandy, kommst du mal bitte? Ich komme, Vater. Ich muss mit dir über die Nummer reden. Entschuldig mich, ich komme so bald wie möglich zurück. Klar. Ja, schon gut, wir müssen ja sowieso gleich an die Arbeit. Hey George, warum hast du ihr nichts von der Kette erzählt? Denkst du, sie glaubt mir jetzt noch? Wie meinst du das? Naja, gestern bin ich nicht dazu gekommen, ihr zu erzählen, dass Reggie die Kette geklaut hat. Jetzt nach dem Einbruch hört sich die Geschichte doch total unglaubwürdig an, also... Stimmt, der Einbruch ist während der Vorstellung begangen worden. Der kann nicht auf das Konto von Reggie gehen. Und der klaut ja sowieso nur Sachen Ganz bestimmt keine Gemälde. Alles in allem sehen wir also ziemlich verdächtig aus. Mhm. Was sollen wir denn jetzt machen? Hey, den Fall lösen natürlich! Ja, und wie? Na, also lasst uns mal überlegen. Ähm, wer könnte den Einbruch begangen haben? Ha. Es waren doch alle in der Vorstellung. Also, was meint ihr? Außerdem, dieses Bild hängt doch schon ewig im Wagen und niemand hat sich bisher dafür interessiert. Nur Miss Thorpe. Wer? Diese Talentsucherin, die alle Leute interviewt hat. Stimmt. Anne hat recht. Die hat sich sehr auffallend für das Bild interessiert. Wollte es Mr. Barton doch unbedingt abkaufen. Erinnert ihr euch? Ja, die wollte gar nicht wieder locker lassen. Ach, eben. Na, dann ist die Marschrichtung ja wohl klar. Wir schnappen uns die Dame, sobald sie sich hier wieder blicken lässt, okay? Okay. okay. Das ist eine gute Idee. Und bis dahin machen wir unsere Arbeit hier weiter wie bisher. Ja. ja. Doch die Freunde warteten vergeblich auf das Erscheinen von Miss Thorpe. Die ließ sich nicht mehr blicken. In der Mittagspause vor dem Direktionswagen wälzten sie verschiedene Theorien, während Timmy in der Sonne döste. Komisch, dass Miss Thorpe nicht wieder aufgetaucht ist. Meint ihr, sie war die Einbrecherin? Schon möglich. Und wenn sie es war, dann hat sie sicher nicht mit ihren richtigen Namen benutzt. Mhm. Und kam sicher auch nicht von Barrys, dem größten Zirkus an der Küste. Das ließe er sich doch durch ein Telefonat feststellen, so, oder? Gute Idee! Mhm. Ja, das ist eine lange Geschichte. Ja gut, danke. Ja, wir haben es gehört. Ja. Unser Verdacht scheint sich ja zu verdichten, oder? Die Dame ist nicht das, was sie vorgibt. Aber wer ist sie? Eine Diebin, die sich hier nur herumdrückt, um an das Gemälde zu kommen? Ein altes Gemälde vom Flohmarkt? Das kann ich mir nicht vorstellen. Außer wenn... Wenn was? Wenn jemand diese alte Geschichte glauben würde. Oh, oh, diese alte Geschichte? Mm -hmm. Die Verkäuferin damals auf dem Flohmarkt hat erzählt, dass das Bild angeblich eine Insel zeigt, auf der ein Schatz versteckt ist. Genau. Ja, und stimmt das? Sag schon, Sandy. <lacht> das bezweifle ich stark. Ich schätze, das hatte die Verkäuferin nur erzählt, um ein bisschen mehr Geld für das Bild zu bekommen. <lacht> Ziemlich geschickt. Mhm, aber oder? <lacht> woher sollte ein Außenstehender von dieser Geschichte wissen? Das ist eigentlich unmöglich. Mm. Es sei denn... Es sei denn, er hätte einen Komplizen im Zirkus. Aha. Jemand, der die Legende kennt. Das würde auch erklären, warum die Tür vom Direktionswagen zwar offen, aber nicht aufgebrochen war. Das wäre erschrecklich. Ja das hieße ja, mm. ja, dass irgendjemand von eurem Zirkus da mit drinsteckt. Ist vielleicht ganz gut, dass wir das nie rausbekommen werden. Das Bild ist weg und besonders wertvoll war es ja nicht. Also wird mein Vater die Sache auf sich beruhen lassen. Aber wir nicht. Wie meinst du das? Wir sind verdächtigt worden, die Kette gestohlen zu haben, obwohl es Reggie war. Mhm. Und außerdem finden wir es nicht richtig, die Sache einfach auf sich beruhen zu lassen. Genau. Wer weiß, was noch alles passiert, wenn der Dieb oder die Diebin sich in Sicherheit fühlt. Moment mal, was meint ihr damit, dass Reggie die Kette geklaut hat? Also, ich... Ich bin gestern nicht dazu gekommen, sie dir wiederzugeben. Mhm. Guck mal, ähm, hier die Kette. Ich, Naja, ich habe sie im Käfig von Reggie gefunden. Und nach dem Einbruch dachten wir, du würdest uns jetzt nicht mehr glauben, dass wir die Kette nicht gestohlen haben. Aber wieso? Natürlich glaube ich es. Reggie war schon immer ein Langfinger. Ich glaube, ich verstehe. Ihr habt euch von den Vorurteilen der Zirkusleute gegen Dörfler verunsichern lassen. Mhm. Ja? Sowas ähnliches, ja. Na, ich freue mich jedenfalls, dass die Kette wieder da ist. Also, ich habe mir was überlegt. Die Kette stammt doch auch von diesem Flohmarkt, oder? Äh, ja, warum? Wenn wir nun durchsickern lassen, dass das Bild alleine wertlos ist und die Kette den letzten Hinweis auf den Schatz enthält... Oh, oh George, das ist genial. Damit locken hm. wir den Dieb bestimmt zurück. Mhm. Und dann sehen wir, wer es war. Ihr habt recht, so machen wir es. <lacht> ich erzähle, dass ich meine Kette wieder zurückbekommen habe... Und dass sie ihr ja den Hinweis auf den Schatz mm -hmm, enthält. Genau. Dann erzähle ich ganz nebenbei, dass die Kette nachts immer auf meinem Nachttisch liegt. Und wir legen uns auf die Lauer und warten auf den Dieb. fällt <lacht> sie die darauf rein, oder? Ja. <lacht> Den ganzen Tag ließen die Kinder überall Bemerkungen über das Bild und die plötzlich wieder aufgetauchte Kette fallen. Am Abend legten sie sich auf die Lauer. Sandy stellte sich in ihrem Bett schlafend. George war unter dem Bett versteckt und Julian lauerte im Schrank. Dick und N. hatten sich in der Nähe des Wagens versteckt, um zu beobachten, wer sich näherte. Es war bereits spät in der Nacht. Sandy schnarchte schon leise vor sich hin, als Julian bemerkte, wie jemand in den Wagen geschlichen kam. Ah, hier ist ja das gute Stück. <lacht> Tut er mir leid, Babina, aber ich brauche es dringender als du. Buona Was machen Sie da? Oh, was? Was ist los? Wir haben den Einbrecher. Los, hinterher! Julia, schalt mal die Tasche an, ja? Abhanden, ja, ja. Da hinten ist er. Da. Das ist mein Onkel Franco. Dick an! haltet ihn auf! mir aus dem Weg, Angela! Die Frau in dem Auto... Das ist Miss Thorpe. Die beiden sind also Komplizen. Und jetzt wollen sie wegfahren. Weg mit dir, Kleine. Das könnte ihnen so passen. Ja, du Schwäche, du hast mir ein Bein gestellt. Super, Emmy. Fass, ja. Timmy? Lass ihn nicht entwischen. ist oh, Vieh. Angela, verlos, ich komme. Was macht ihr da, Jungs? Ihr stellt euch ja vor das Auto. So kann sich jedenfalls nicht wegfahren. Nehmt das Vieh von mir weg! Jimmy, ja, oh, oh, halt mich fest! Angela! Stellen Sie den Motor ab! Oder haben Sie wirklich vor, uns zu überfahren? Kommen Sie da raus! Ich. Ich rate euch. Verschwindet, aber Dalli! Was ist hier los? Den Heidenlärm hört man ja auf dem ganzen Platz. Wir haben gerade herausgefunden, wer unser Gemälde gestohlen hat, Vater. Es war Miss Thorpe. Und Onkel Franco hat ihr geholfen. Und heute Nacht hat er auch noch meinen Anhänger gestohlen. Stimmt das? Franco? Ja, es tut mir leid. Hast du schon wieder Spielschulden? Ich kann eben die Finger nicht von die Karten lassen. Und als Angela mir viel Geld für das Bild geboten hat... Da hast du beschlossen, deine eigene Familie zu beklauen. Ach, der blöde Schinken. Ich weiß sowieso nicht, was meine Schwester daran fand. Sieht kein bisschen wie Capri aus. Trotzdem war es Diebstahl. Du solltest dich schämen, Franco. Das tue ich. Und was wollen Sie jetzt tun? Mir können Sie gar nichts beweisen. Oder sehen Sie das Bild irgendwo? Nein, aber Ihnen wird es auch nichts nützen. Diese alte Legende von der Schatzinsel ist doch sowieso Blödsinn. Das werden wir ja sehen, ich meine. Oh ja, das werden wir sehen. Ich rufe jetzt die Polizei. Die kann dann ihre Wohnung durchsuchen. Ich bin sicher, Sie werden das Bild finden. Ihr blöden Zirkusdecken! Ihr habt doch keine Ahnung, ihr Idioten! Ich glaube, wir haben gerade ein Geständnis bekommen. Genau, wenn ein Verdächtiger unhöflich wird und uns beschimpft, haben wir bestimmt den richtigen <lacht> Täter. Ja. <lacht> wir sind die Freunde, und Dick, Ann und, und Timi, der Hund. Wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns locken Abenteuer und wir durchforschen alte Gemäuer.